gure eskubena zein dien, eta e, persona guztien eskubidea zer dien, baita notari eta klugetakoak eta federazioetakoak, eta ez diut, guri izan beharre espaniko federazioetik kanpoa egunik, zer egin e, behar dut eta lor egin behar dut. Eta guen digut zio kasunetan, Estatu Espainioan kanpo da hori horrela batekin emendik anaintzen, zer egin behar dut eta egin behar duten. Eta hori oso lotxarri eta Eta denuntziak gaina, zi, hausita moko tema bai, bai, dago bai arazorik ki dago datorren arrumaterari integratzeko begize bon, arazo teknikoak ezpatida bistan den pilotari batzuk gaitu garazirenak abisatu duenean bo gaunhirik izanen bon, beste zerbait joan dira batzuk bo nierra fetesunak izango ditugu begiz dena biltsen e, ludena larumaterako erioxaren kontrako igunogi buruz bo seietoko alden hobeki egiten Eta gero berriz integratu behar dugula normalki erango nuke. Gau garean, gauean badugu donostin, duztu uh, bilera bat, uh, antolaketamunduko bilera bat, zer enta bon, egun bat saltatu badugu, torduan egun egia berriz ikusi beharko dela pentsatzen dut, egun hori berrizko katzeko arabaren kontrako hori, eta uh, txapeketa hau, uh, gakotxen artean, normaltasun osoan uh, segitu alizateko. Zer aldatu den, zerra, nola aldatu duten, bueno, ez dakit, badakit trezioa Gure aldetik lehenik saiatuarela uh, uh, gai hori eramaten uh, prentsa munduan uh, aski duguna, uh, salatu dugu, uh, salatu dute feerak ontza guziek. Uh, uh, nik prentsatzen dut uh, eragin ahondia izan duela eren afaroak uh, bera ere gure kasu derdinan baitzen uh, eta berak ere uh, duen uh, Poderearekin eh, Espainoan estatuan berak ere uste dut indarondi bat egin duela hor presua omnia egin Espainol Espainoan Eta, bueno, hoi denak gehituta eh, azkenean, eh, azkenean, bai, ez dena aldugu zerbait loktu dugula, bedaren gibelera tindutela ugas bat, eta hori pentsatzen dut, bizik importantadela. Zentzu berdean, eh, gure eskubideak zagutu guna hiaren zentzu berdinean, Uh, Zorazten bat prestatua prestatuko dugu ari gara prestatzen abokatu ekin uh, justuki biltzan agusi horretan uh, aukesteko eta baditugu aldera zorotzak uh, bai uh, prest izango direnak uh, bai uh, franziako federakuntzari zuzenduak bai eta ere uh, zabi jazobon uh, internazionalako denakariari zuzenduak ere eta orainik orainik ez dugu uh, zergatik eta begatu diguten